L-ați văzut cumva pe zdreanță cel cu ochii de faianță? E un câine zdrențuros de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice, ca să-l tot împiedice. Ferfenițele-i atârnă și pe ochi, pe nara cârnă, și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș fără perechi. Dă târcoale la coteți ciufulit și așa lăieți Așteptând un ceas și două O găină să se ouă Care cântă cotcodace proaspăt Oul când și-l face De când e în gospodărie Multe a învățat și știe Și pe brânci Târâși, grăpiși Se strecoară pe furiș Pune laba Ia cu botul Și înghite oul cu totul unde e oul? A întrebat gospodina L-a mâncat E, stai că te dezvăți Fără mătură și băți Te învață mama minte Și i-a dat un nou fierbinte Dar de cum l am bucat Zdreanță l-a și lepădat Și-a înjurat cu un lătrat Când se uită la găină Cu culcușul lui vecină Zice zdreanță în gândul lui S-a făcut a dracului